«Хібо є за що сердитися?» Вмішався в суперечку той другий, невідомий мені товариш, щоб остудити нас, розуміючи, що слова Подольського, чи не забагато, я знаю, могли пошкодити їм, і каже, ну, «Ну, годі, годі, не загострити ситуації, Павел Григорович, ми за те, щоб люди знали і знали багато, те похвально і приємно говорити з людьми, які мають знання». Сміхається мені очема і доброзичливо каже. Павел Григорович помилився, чи не так? І дивиться на нього. Той киває головою і усміхається мені. А я кажу. Маєте, Павел Григорович, доброго, розумного товариша. Розрядив напруження. Дякую, сказав я. Ну то що будемо робити, запитує Подольський. Я знову кажу. Як я скажу, що? Ви знову можете сказати, що я забагато знаю. Обидва розсміялися, а я продовжив далі. Мені нічого втрачати. Всі факти і потрібні документи на першу чергу у мене є, якщо буде потрібно. А якби я підняв це питання перед правосуддям, весь колектив, серед якого я працював, засвідчить про мої заслуги і заступиться за мене. Я вірю, що ви чи ми разом щось зробимо. Якщо ні, мені дорога відкрита далі, і я обов'язково допоможу моєму директору оброзумитися. Більше мені не треба, і я це зроблю. Я пообіцяв своєму директору при всіх начальниках, що я не залишу це так, і ось цими моїми руками принесу золоту медаль з коштовним подарунком, який належить до неї, і покладу те йому на стіл. Собі не візьму. Може, хоч тим докажу йому, що він помиляється, якщо думає, що люди нічого не знають, не можуть, і можна ходити їм по головах, як йому хочеться, щоб він знав, що потрібно з людьми рахуватися. — Ми не можемо вам заперечити в тому, — сказав Подольський. — Але ви не уявляєте, як це все складно. Аж почухався за вухом. — Чого не сподіваєшся, те на тебе паде, — додав, І мовчить зажурений. Той-другий так само. Мабуть, прикидали в головах, з чого розпочинати, і смакували ті неприємності, які їх чекали, і те проти тих, кому служить. Мені навіть трохи стало жаль їх, тому що я спеціально вів таку обдуману раніше страшну, я би сказав, наступательну тактику, щоб їх приперти в угол, доказати їм, як працює їх система, що вони теж творять беззаконня. Щоб опісля мати про що і їм нагадувати, як вони залед які дрібниці не даватимуть нам спуску. І після того, як християнин, закінчити фінал івангельським поступком. В той час, коли вони в замішанні ламали собі голову, що мені сказати, я поміняв ліпомітну тактику і звернувся до них. «Мені жаль вас». Дивлюся і уявляю, як вам трудно. Вам же потрібно йти проти своїх. Ми сьогодні гарно розмовляли, дякую вам, що ви вислухали мене. Бачу вас у зажурі, але я після всього і вас попросити що хочу. Уведіть ви у стан мого положення і таких, як я, віруючих, як вам здається, Яке може бути наше ставлення до вас при такій несправедливості? Майте в майбутньому милосердя і до наших помилок. Вони дивилися на мене не що щиро, а більше того. Я бачу, як Бог умалив їх самих в собі. То був Божий вплив, а не мій. Як колись Бог насилав страх на ворогів Ізраїля, що десять тікали від одного єврея. Так і ці. Стали, як ягнята. А вони були вовки? Я був ягням між вовками. І я продовжив. Прошу вас щирості, У відповіді, яку запрошу тепер від вас. Ви осознаєте, що створився досить вагомий злочин щодо нас віруючих. Не відразу дали відповідь, але дали. Так, законність була порушена. «Я уточнював. Будь ласка, скажіть, кем вона була порушена?» Лікодим Манолійович знову подольський. «Краще було би трохи пом'ягче, а то ви як слідчі. Ви, мабуть, забули, де ви знаходитеся? «Ні». «Не забувся», – сказав я. «Я добре знаю, де я, і добре знаю, за чим прийшов. Я просив ще раз, Павел Григорович, це не для преси. «Я вже висловив свою вдячність за нашу добру сьогоднішню розмову, і думаю, що вона буде плодотворчою. Але будьмо відверті до кінця, не загострюйте ситуації знову». Подольський мовчав якісь секунди в задумі, мовчав і той другий, а потім сказав, дивлячись на Подольського. «Хіба ми оправдували вашого директора чи тих інших з району? Факт є фактом». Якщо те все так, як ви до нас донесли, то порушення законодавства створено адміністрацію вашого лісгоспу. Так, Павел Григорович, той хитнув головою і сказав так. Дякую, сказав я. Якби так було осознав директор, можна було би не розпочинати цієї баталії. Але він далекий від такої людяності, як ви. А потрібно його заставити, осознати свій злочин. А іначе, якщо так залишиться, то буде другий злочин гірший першого. Він тільки більше утвердиться, що йому все можна. Я вже висловлював свої співчуття вам, що розумію, як важка моя справа для вас, щоб і капуста була ціла, і заяц не голодний. А із тих миркувань, щоб вам було легше, давайте домовимося. Я буду сильно настоювати на виправлення створеної дискримінації. Дійду до Москви, якщо треба, і до Верховної Ради дійду. Думаю, що при такій мої вимогливості вам буде легше. І на вас менше впаде підозри від вашого начальства. Та все ж, я би хотів дати ще один шанс директору на Напокаять. Я, як християнин, повинен простити йому. Але прощу при одній умові? Якщо особисто ви, Павел Григорович, приїдете до нашого директора, зберете всю адміністрацію лісгоспу і при всіх них відчитаєте добре директорові, так, щоб йому запам'яталося назавжди, що так не можна діяти. Змалюйте перед ним картину, що може вийти з того, якщо я буду настоювати за справедливість. І якщо він визнає перед всіма вчений злочин і пообіцяє більше так не поступати з віруючими, я простю йому і ви закриєте це діло. Думаю, що така розв'язка вам повністю підходить. А мені теж. Хоча я пограбований, потравмований морально, що й не знаю, як має руки прикладати до праці, за яку я в місто подяки отримав зневагу. Та ради івангельської істини я простю. А якщо ви так не зробите, чи зробите, а він упреться на своєму, я тоді однаково доб'юся правди. Мабуть, ще є вона, тому що вона не переможна. Вони обидва аж на ноги піднялися. Подольський з полегшенням і натхненням оголосив, наче урочисту клятву, що він все так зробить і більше зробить, заставить директора навіть вибачитися переді мною. І я на тому не настоював. Вони дякували мені за надзвичайну людяність і тиснули мені руки, бажаючи майбутніх успіхів. Я ще просив одне. «Павел Григоріч, все, що я вам розказав, і що ви вислухали, то тільки на слові. А слово, як то кажуть, до паперу не пришиєш. Тому, так кажу, що ще все може бути, хто його знає, що ще можете вчудити і ви, а хто пікся раз, дує і на холодне, так і зі мною. Все те, що я говорив, викладено ось тут, у цій скарзі, та вас. Я даю вам один примірник, а на другому ви підписуєтеся, що ви цього числа отримали її від мене щоб я мав для всякого непередбаченого випадку доказ, що я до вас звертався, і про всі ці події доніс до вас. — Немає проблем, Никодим давайте підписую, сказав він, і підписав. Коли повертав мені мій примірник, на прощання ще промовив. — Не сподівався я на таку надзвичайну розв'язку, такого нелегкого діла, наче гора впала мені з плечей. Ви не уявляєте, як ви озадачили мене, коли я зрозумів, що сталося. І ви одним словом прощаю, ліквідуєте все. Думаю, що це не забудеться, і заставить нас думати над вашим ченком. На днях виглядайте мене в лісгоспі». І Подольський дотримав свого слова. Не покликав директора до себе, що для нього було набагато зручнішим, а приїхав особистою персоною на Чорній Волзі, крупним начальником лісгосп, і образумив директора. Настрашив його, роз'яснюючи, який козир був у моїх руках, що я міг наробити всім. Відчетував йому, щоб не зловживав владою, порушуючи закони, і усмирив його. Коли Подольський уїхав, директор підійшов до мене і подякував мені за прощення. Другого дня я зайшов до директора і подав йому заяву прохання на моє звільнення з Лізоспу, по особистому моєму бажанню. Він не сподівався такого. Ти що? каже мені. Насправді хочеш нас покидати? Я сказав йому іначе не може бути. Нікоди, Манольович, та ж ми тебе всі так поважаємо, весь сувенірний цег за тобою стояв стіною. Тобою дорожать всі, бо завдяки тобі мали гарну роботу, заробітки хороші. Не роби дурниць, залишайся. Придумуй нові зразки і будемо підніматися вищі до нових успіхів. Хто буде робити нові зразки, як ти підеш? Коли я вчув про нові зразки, мені ворохнулося в серці, подив вдохновіння, приємність творчої праці. Нові зразки. І перед очима проплевали мої твори, які з такою приємністю народжувалися в моїй уяві і втіювалися з задоволенням в дійсність. І в тому знайомому захваті вдохновіння, яке ворушилося в серці, мов крізь чарівне Марево перед очима преведом оберталося нове, прекрасне, тільки потрібно було усилити уяву і схопити той образ. Я мав велике задоволення у творчій праці, але подумалося мені, що я маю лізати ноги цим безбожникам, понизуючись перед ними, наче я був залежний тільки від них. І відчув серцем, що мене чекають нові горизонти праці, і Бог мій, котрий був зі мною всюди і благословив, піде зі мною по нових місцях. І я сказав, Дмитри Георгиевичу, ви ще говорите про повагу до мене. Залиште такі бесіди і не пригадуйте того, що минуло. Я один йду від вас, а ще залишаються 24 художники і всі решта спеціалісти. Бажаю успіхів вам і їм всім, щоб були далі і нові зразки, і все добре. Технології декоративного оздоблення – все наладжено, робота йде, шовкографії більше ста матриць вам залишають. Хоч копійки за те все не взяв з лісгоспу. І все лишаю. Але коли так сталося, що я за те все залишився, по вашій оцінці, останнім, то уявіть собі, що мої руки самі до тієї праці з душею вже не прикладуться. А тим більше творити щось нове. Душа не приложиться. Розрушено все. І щоб я залишався у цьому оточенні, де я отримав таку травму, Воно не залагодиться. Я ще дві неділі відпрацюю, все передам, будьте вдячні, що ми так розходимося, а не іначе. Він просив залишити заяву, але резолюції на звільнення не написав. Казав, іди подумай, з вас все добре, і залишайся, якщо ти простив, чого тримаєш ще обіду, і таке інше. І я відповів, не в обіді діло. Її нема. Коли ви признали свою неправоту, я простив вам так, що хай мені так Бог простить. Але творча праця то не дрова колоти. Якщо ви здібніте зрозуміти, то того окрилення, яке було, просто вже не може бути. Крила поламані. А бути безуспішником мені не хочеться. Я ще десь пригодюся. Коли почули працівники сувенірного цеху,